שיעור 11, חלק א', קניות. היום אנו שוב יוצאות לקניות. ברחוב אנחנו פוגשות את גברת פוגל. היא כועסת מאוד. כל היום היא מסתובבת מחנות לחנות, ואינה יכולה למצוא שמלה בשבילה. כולנו הולכות יחד לקנות מעיל גשם לגברת פוגל. גברת פוגל קונה מעיל גשם מתוצרת הארץ. בחלון הראווה של חנות הנעליים רואה מרים נעליים יפות. בחנות הנעליים יש מחירה כללית. למעלה מ-25% הנחה על כל זוג. מרים מבקשת זוג נעלי אור בצבע שחור. מחיר הזוג אחרי ההנחה עדיין גבוה. אני מצליחה להוריד עוד שלוש לירות. לעצמי כרגיל, לא קניתי שמלה. חלק ב' שפתון האם אני יכולה לעזור לכם? כן, אני רוצה שפתון. איזה צבע? אדום? לא, אני מעדיפה כתום או ורוד. הצבע הוורוד מודרני מאוד השנה. האם את אוהבת את השפתון הזה? לא, זה קצת יותר מדי בהיר. איזה צבע את רוצה? אני רוצה צבע ורוד כהה. כמה זה עולה? חמש לירות. וכמה עולים בקבוקי הבוסם האלה? עשר לירות כל בקבוק. אני רוצה בקבוק אחד. בחנות הנעליים. אני רוצה זוג נעלי אור. איזו מידה את נועלת? אני נועלת מספר שלושים וארבע. איזה צבע את רוצה? שחור. בסדר, הנה כמה דוגמאות. אני רוצה נעל עם עקב גבוה יותר. הנה זוג נעליים עם עקב גבוה ואור רח וחלק. הן נוחות לי מאוד. כמה הן עולות? שישים לירות. שישים לירות זה יקר מדי. תעשי לנו הנחה. בשבילכן חמישים ושבע לירות, אף פרוטה פחות. בסדר, אנו קונות אותן. חלק ג' בחנות הרהיטים. הרהיטים שלנו ישנים, צריך לקנות חדשים. בסדר גמור, היום אני נדיב. הנה חנות רהיטים, בואי ניכנס. שלום, במה אני יכול לעזור לכם? אנחנו רוצים לראות רהיטים לחדר השינה. במה אתם רוצים לרהט את חדר השינה? אני רוצה להזמין ארון קיר לחדר השינה, בשולחן כתיבה לחדר הילדים. האם אתם מקבלים הזמנות? כן, אנחנו מקבלים הזמנות. סליחה, קשה לנו להחליט כרגע.